българските пътища в сянката на войната. Под това заглавие пълно с метафори четем обращението на Болт, организация, която цели да увеличи обществената подкрепа за демокрацията, правата на човека и основните свободи. Това обращение е към всички политически партии и за това е редно да попитам какви са основанията за толкова Горестно обращение в началото на четвъртите парламентарни избори в рамките на две години. Това сега ще разберем от Димитрина Петрова, тя е основателка на БОЛТ. В нейно лице чуваме и един от ветераните на правозащитната общност у нас, съоснователка някога и на Българския хелзински комитет, като част от хелзинските комитети в цяла Европа. Здравейте, Димитрина! Здравейте, добро утро. По-различни ли са тези избори и какво променя войната като контекст, за да, за да отбелязвате толкова значимо присъствието на, на, на тази война? Да, войната променя играта, политическата игра в България, както и в е, цяла Европа и също и глобално. Казвахте горесно обращение ами да, обезпокоени сме действително. Това защото макар, че ние българите, общо взето, мнозинството от нас според социологическите проучвания подкрепяме членството в НАТО и в Европейския съюз. Тази подкрепа е така, доста повърхностна, ако я сравним с подкрепата, която се наблюдава в други европейски страни. И ние смятаме, че войната а, хвърля а, всъщност светлина върху тази разлика между българите и останалите европейци. Нека да, а, да, да дам едни цифри, които мен а, много ме безпокоят. Те са от Евробарометр изследване на всички в а, Европейския съюз от края на май тази година. Значи на Въпроса а, за общите ценности на Европейския съюз, хората биват питани следното защитата на общите европейски ценности като свободата и демокрацията трябва да бъде приоритет, дори ако поради войната в Украина това повиши цените и ускъпи живота. Съгласни ли сте с това? И българите само 28% са съгласни. През май срещу почти 60% от Европа, от другите европейски страни. Това са 30 пункта разлика. Или ако вземем още по-шокиращо отношението към Русия. Хората биват питани дали общо одобряват Русия или не. Общата нагласа. У българите 49%, т.е. почти 50% одобрение за Европа 10, 40 пункта разлика. Значи това показва и потвърждава нашият страх, че демократичните ни нагласи са, както казах, повърхностни. И когато още в предишни години, при подобни изследвания, българите бяха питани защо искат да сме в Европейския съюз, водещата причина беше, че ще получаваме пари а не защитата на демокрацията и свободата. Ето това е фона, на който ние се обръщаме към участниците в политическия процес, защото войната фактически а, тя хвърля сянка върху, а, върху а, демокрацията, но тя осветява тъкмо тази разлика а, на, на, на гласите на българите. А какво всъщност ние м, искаме и за какво апелираме, ние апелираме към участниците в а, изборите, към партиите и коалициите, да бъдат много ясни в своите послания по геополитически въпроси, но не просто да ни казват как геополитическите въпроси ще засегнат а, това, разбира се, което всички ни интересува. Цените на енергията, цената на живота, а също така да ни а, занимават много повече и с това как тази война се отразява върху демократичните процеси, върху свободите в България, включително медийната свобода, върху правата на човека. Ето това са едни липсващи акценти, които ние не ги чуваме. Ние не ги чуваме традиционно вече от няколко избори насам и ние се опасяваме, че пак няма да ги чуваме и затова специално молим партиите да обърнат внимание и на този Аспект на влиянието на войната. Не само как войната ще влияе върху цените на газа и на електричеството и на други стоки, а как войната ще повлияе на устойчивостта на нашите демократични институции. Призивът ви към партиите за ясно геополитическо позициониране, но ако социологията казва, а, сега ще цитирам едно от последните изследвания, конкретно това на Трент, където имаше такъв въпрос. Как а, виждате, кои са най-основните теми а, пред тези избори и виждаме, че войната се вижда като важна тема едва от 2% от отговорилите, та ако социолозите им казват на тези партии, че гражданите не ги интересуват геополитически въпроси, е вероятно политиците да не се забъркват сами в една такава тема. А според вас е важно да се артикулират реалните политически различия? Защо? Защото тези избори могат да се окажат решаващи по уста исток-запад ли? Да. Значи, не само, че а, има много голямо недоразумение, което трябва да се изяснява а, много детайлно. Всъщност, а, нашата а, позиция се състои в това, че не само, че войната има значение, а, а че Основното разделение, основната разделителна линия с огромни последствия за бъдещето в България сред хората в момента минава по отношението, към, а, отношението по геополитическите въпроси. Всъщност това разделя хората не толкова ляво-дясно в економически смисъл, не толкова свобода не е свобода само по себе си, по авторитаризъм, демокрация, колкото отношението към а, всичко това, което ни се говори и което е във връзка така или иначе с войната. Значи, според мен е, а, е нелепо да се правим, че войната няма, а, няма влияние. И всичко, което се говори в медийното пространство от половин година насам, така или иначе е свързано с войната. Ако не директно с самите а, чисто военни а, измерения, с военните операции, с това кой настъпва, кой настъпва, кой побеждава, кой губи, ако не това, то влиянието върху Европейския съюз, върху енергийните политики, върху зелените политики а, това е, което доминира. И сега да се правим, че хората не ги интересува, просто има нещо, което не, не, не ми се връзва на мен. Според мен това е основната разделителна линия и тя, и тя поставя хората от двете страни а, като едните, според едните, и те са малцинство. И в това малцинство сме ние от болт. Ние казваме, ние трябва да се придържаме към ценностите на либералната демокрация, дори ако това е свързано с, с, с някакви негативни последствия върху а, чисто върху, върху економическото ни битие. Другата част от обществото, които са мнозинство, както показват и много данни, чиято привързаност към европейските ценности е налице, но тя е повърхностна. А, тази тази по-голяма част, те казват... Ами, дайте сега да видим, може би да не, да не сме толкова чак активни и в НАТО, и в Европейския съюз, а, все пак трябва да си пазим отношенията с Русия и под знамето на някаква уж независимост на България, особено нали се спекулира с така наречената независимост, всъщност се промъкват едни идеи за нещо като неутралитет. А, така че ние да да се направим, че не сме чак такива членове на НАТО и на Европейския съюз, а ако можем да, така, да, да избягаме по тъч линията, да по-малко да ни засегне нас там нека който иска да плаща, пък ние, ако може да, да минем метър. Ето Ама това, това, е, това минаване е са, на метър... На на да, разбирам ви, но това минаване е метър а също е под въпрос, защото не е ясно каква пък е цената на снишаването и дали води до тези а, предполагаеми ползи по ефтин газ и така нататък. защото като че ли не се случва това непременно, ако виждаме, например, на какви цени купува сега Унгария, въпреки че държи на отношение с Русия, така че а, интересен, е, интересен е този въпрос. Вие казвате повърхностно отношение към Европейския съюз, но ако хората бъдат поставени пред дилемата да се откажат от свободното пътуване в Европейския съюз, свободната работа в Европейския съюз, разбира се, ако отговарят на а, условията, имат съответната компетентност, връщане в а, така затвореното общество на а, типа България от а, бившия режим, а, може би те пак по битови причини, но. Отново ще кажат по-добро Европейски съюз, отколкото изолация. Защо подценявате така стоиността на битовата привързаност към Европа, не само ценностната. Не, не, и даже аз казах, че всъщност българите, като ги питат защо искат да са в Европейския съюз, посочват парите. Да. Парите или е това, това, че пътуват но, свободно но, все пак. А... Еми, то свободното пътуване не, не е същността на свободата, за която Бог говори. Знам. Тя е една от многото свободи, но нас ми интересува по-скоро свободата в смисъл на, свобод, на свободата на изразяването, на медиите, свободата на събранията, на а, свободата на, на организациите. Вътрешно-политически смисъл. Разбира се, и пътуването през граници е хубаво нещо. Но това, което нас ни безпокои, че ситуацията е такава, че много българи, именно защото са доста по-повърхностно привързани към тези дълбоки ценности на, на либералната демокрация, на правата на човека, и защото тези теми отсъстват от предизборния дискурс, изместват се от гъста електричеството и прочее. По тази причина ние сме обезпокоени, че българите са много по-лесна жертва на, на, на, на, на митове и, а, и проруска пропаганда. От сорта на това, че причините за войната били в американците, че Путин бил нападнал Украина, даже не че е бил нападнал, а не че бил, бил повикан там, помолен да отиде да спаси етнически руснаци в Донбас. Ето такива неща, които вече много хора си ги говорят а, като нещо без да се замислят, че това даже те не признават и ако им се каже ма чакайте, това е наративът на Путин, това е руската пропаганда, те ще ви се ядосат, те ще кажат, не, не, то си е така. <сък> това е тази уязвимост, за която ние говорим. Вярвате ли накрая да попитам, че е възможен а, открит и честен дебат по геополитически теми в предизборно време? Защото иначе те всички политически партии ще кажат, че са за мир и че са против войната. Там, нали, това е общо място. Те, нека да кажат как се отнасят към този въпрос. Ако трябва да, да се избере за приоритет или защитата на свободата, т.е. абсолютната съпротива срещу авторитарни тенденции, и цената на тока. Те какво ще изберат? Ето това нас ни интересува. Ние тук виждаме разделителната линия, която, както казах и е за съжаление, разделителна линия между а, масовото българско обществено мнение и а, все пак само 28% са съгласни с това, че ценностите на Европейския съюз са по-важни. Нали? И нека, нека по това да им бъдат позициите. Ние това искаме да чуем от тях, за да може хората да, да... Хората и без това са много, много... Всички знаем. Много са объркани. Никой вече не може да разбере а, къде и, и също и медиите не помагат, защото медиите дават едната гледна точка да кажем за това дали гъста руската е по-ефтина или не и дали ще има или не. Дават другата гледна точка и оставят човек да се оправя сам. Ако имахме по-професионални медии, те щяха да направят своето собствено проучване и да поставят нещата в контекст и да кажат да, еди си кой съобщи, еди си какво, но и да дадат някакви факти. Ясно. Казвате, че е има, нужда, е, да. о, има нужда от яснота, има нужда от а, ясно позициониране и геополитиката в контекста на войната е един такъв инструмент. Това е посланието на БОЛТ. Пак ще кажа БОЛТ не е партия а свободна общност от граждани, които ги е грижа за човешките права и искат България да бъде общество с демократично управление и плуралистична политическа система. Благодаря на Димитра и на Петрова съоснователка на БОЛТ.